Still I still Look alive. I'm still standing, Elton John, 7 și 17 minute. Hai că până la ora 10, când se termină, se încheie codul portocaliu, vă ținem noi companie în deșteptarea la Europa FM. Venim cu vești bune da, din super. țară și din străinătate. Înțelege că ai o știre din străinătate. Da, știre bravo din străinătate, super, super român, domne, care ne fac celebri în toată lumea. Uite, domnul Liviu Dragnea a devenit internațional capătă faimă internațională și ne mândrim cum ne mândrim noi cu olimpicii noștri, cu Simona Halep, când se mai califică la câte un turneu. Deci Eliviu Internațional. Zice. Eliviu Internațional, domnul Dragnea, jurnaliștii de la RISE Project, care au o investigație în curs în legătură cu domnul Liviu Dragnea și afacerile dânsului în Brazilia, ne anunță că procurorii braziliene au devenit și dânșii interesați de afacerile președintelui PSD și președintelui Camerei Deputaților. Ce tare! Da! Mă uh, că și... acolo nu vrea să devină prim-ministru. Sigur, mm, nu știi niciodată. Da, da, cred da. Cred. Acolo e mai riscant, că da, dacă în Brazilia nu au genul ăsta de procurori anticorupție din Brazilia, sunt mai răi. Sunt, acolo binomul e foarte rău. Adică au un președinte inculpat pentru o șpagă de vreo 10-11 milioane de euro, de dolari. Deci, în Brazilia, povestea cu anticorupția funcționează ceva mai bine ca în România, unde, după câte ați remarcat, motoarele sunt în scădere de turație și o să tot scadă în turație în perioada următoare. O să vedeți. Dar, revenind, domnul Liviu Dragnea și investigația Rise Project și afacerile domnului Dragnea și ale prietenilor săi în Brazilia au făcut subiectul unui documentar difuzat de o rețea de televiziune uh, braziliană. Este vorba de a doua mare rețea de televiziune din Brazilia, deci nu chiar la Antena 3 a fost. Uh -huh. De acum ar veni, nu știu, la Antena 1. Așa. Așa a fost. Deci important, îi spune Record TV. Um, dezvăluiri privind legătura lui Liviu Dragnea cu milionarul Costel Comana. Domnul ăsta, Costel Comana, a fost coleg de facultate cu domnul Liviu Dragnea, avea la un moment dat o pasiune în viață. Cumpăra terenuri de la domnul Dragnea. Deci cum îl prindea pe domnul Dragnea? Auzi, da, cumpăra ieftin sau scump? Domnul îi cumpăra... Foarte scump, că terenurile din Telorman sunt foarte scumpe, nu te poți apropia. Ah, okay. Deci a luat vreo șase terenuri de la domnul Dragnea cu un milion de euro, cam așa. Ah, deci toate scumpe. Da, domnule, ceva în Telorman este o bulă imobiliară îngrozitoare. O fi bun negociator. Domnul Dragnea, da, și mare noroc în viață, adică să găsești același om să-ți cumpere în permanență terenuri. Și scumpe. Și scumpe este meserie. Da. Și, la un moment dat, domnul Costel Comana, cumpărătorul de terenuri al domnului Dragnea la prețuri foarte bune, s-a sinucis săracul într-o călătorie aeriană Brazilia-Costa Rica în toaleta avionului. Săracul. Este un loc foarte nimerit, adică asta se întâmplă în mod uzual. Și um, nu știm ce a mai făcut după aceea domnul Dragnea cu terenurile sale. Gazetarii l-au întrebat. Dar știți, ați luat niște bani pe terenurile astea care nu apar în declarația dumneavoastră de avere. Ce ați făcut cu 4,9 milioane de lei? Uh -huh. Și domnul Dragnea a spus că și-a cumpărat cocotieri de bani. A, deci banii sunt în Brazilia. Probabil de aici și interesul da. brazilienilor pentru... Și, sigur, dacă ai un milion de euro făcuți din terenuri așa, poți, dacă... Asta e viață. Dacă ești pasionat de cocotier, cumperi cocotier. nimeni nu are dreptul să te întrebe nimic. Dar domnul Dragnea are tot sui de ghinioane. De exemplu, a apărut în declarația de avere acum că a primit un BVX5 ia, ca donație. Donat de la Cumnata Plus Nepoții. Așa figurează în declarația de avele. Cumnata Plus Nepoții au făcut această donație și asta, vă spun, este, după părerea mea, are o mare ghinionă, bătaie de cap. Vă dați seama, domnul Dragnea, când a primit BMW, a venit, Cumnata Plus Nepoții au venit la ușă, uh, unchiule, unchiule, unchiule, unchiule, eh? Se <laughs> am adus un baby și a, o le ce bătaie de cap. Păi să i să fac asta la servicii sau acum da, loc da. de parcare, În fură ăștia glinzili. Am înțeles că e din 2009. Da, asta v-am pe... să zic că e și pe Am auzit ieri da, la știri, da. Băi, adică tragedie. Eu cred că a fost altfel, cred că anul trecut de Sfântul Liviu. Așa, s-a dus el la mătușa asta sau ce? E, da, la cumnata plus, cum plus nepoții. la cumnata plus nepoți care l-au primit cu tip telurice declarație... salată bef, Cum se face? Da, deci vă rog frumos, nu inventăm. Așa scrie în declarația adevera domnului Liviu Dragnea, cumnata plus nepoții. Și l-a ati... văzut din balcon cum venea cu mașina. Da, și mașina a făzit, bai de că cu Dacia, cu ce avea el, știi? Cum? Băi, Liviu ne faci de râs la București, n-ai și tu da. o mașină și mai lumea. Are fi o colecție de mașini de miliarde. Așa e. Ia și tu de la el o mașină mai ca Toți avem așa că tu nu e bătrân pe care îl mai ajutăm da. cu una cu alta mai da. trimitem un pachetel, mai așa s-a întâmplat și a pus cu nepoții mână de la mână și au luat și lui imagina da. asta din 2009 la președinții PSD să știți că se, așa se întâmplă președinții PSD au nevoie să răce de de donații ca să supraviețuiască mai țineți minte că și domnul Năstase primis o donație de la Mătușa Tamara da. deci la PSD este, iar călătoriile astea în Brazilia Sigur, faptul că în interlopăria politică unii se duc să facă afaceri necurate în alte țări, cum ar fi. cum ar fi. Așa se spune. Costa, Rica, Brazilia, se mai duș prin Israel, de teama microfonelor plantate de DNA și Serei pe aici este doar o întâmplare. Domnul Dragnea. Nu poți să-l acuzi de așa ceva sau să-l suspectezi. Pur și simplu are ghinioane în viață. Deci i-a plăcut și dânsului o țară, Brazilia, că de la Telorman până la Neptunie greu să ajungi, mai ușor ajungi în Brazilia, că dacă așa sunt drumurile ce să faci. Se duce în Brazilia, îi pla cocotierii, a dat un milion de euro pe cocotieri și a primit un BMW X5, donație de la cum plus nepoții, la fel ca domnul Năsase de la Mătușa Tamara ce a primit și toată lumea se ia de el. Dar dânsul este absolut onest și cinstit și doar s-a întâmplat să aibă terenuri foarte valoroase în Telorman. This sub Europe Europa FM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 Trația mare de substanță activă din lioton gel reduce disconfortul picioarelor obosite și umflate cu vânătaie sau varice. Gelul să absoarbe rapid și oferă o senzație răcoritoare. gel pentru sănătatea picioarelor tale. Acest medicament, reparina și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Ah, asta era la promoție. Fără teamă că era cea mai bună ofertă. Dacă găsești un altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele al Altex și pe Altex.ro și iați televizor Vortex Led HD, diagonala 81 de centimetri, 3 intrări HDMI și port USB, la numai 699,9 lei. Altex de doar diferența la toate produsele.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 De acasă Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nu, clar, nu. Cear ceafurile nu mai îmi zâmbesc e Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai, nu mai pot Aceleași haine zac tăcut pe masă Te-a să-mi speli și mie e ta da. De trei ce ori Și poate spun că nici nu mai trăiesc Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar Nu, nu înțelegi? Și atunci e afară E vânt și este vară no, plec. Și cerul îmi spune fuci Că eu plătesc ah, Gata, am făcut castofonul Mă întorc la tine fuc, Iau plugi cu mine Și zâmbesc Vara asta să Mă-ndrăgostesc Vara asta să Mă-ndrăgostesc să mă Biscuit, mă va sa sa sa și el. O la autostradă, da O da sa să sa sa în sa dreaptă sa sa că sa fa sa cum cum sa sa or sa sa din sa No, sa sa sa am sa Și sa sa sa sa Și o să mă mă gâd no. și, și, și un sa în ie. O să ne bunim și sarea să o într-un sărut, Vara asta o să mă Vama veche, în cazul respectiv Vama la Venus Saturn La live pe plajă În 27, 28 și 29 iulie Piesa asta nu era în playlist Dar mi s-a părut că ar trebui să chemăm vara înapoi Că a plecat undeva Așa că am pus-o eu manual, crezi că a fost un abuz asta. <laughs> abuz. Am abuzat de faptul că sunt aici la multe butoane și pot să fac chestia asta? Abuz. Ați văzut cât de mult am vorbit despre infracțiunea asta de abuz în serviciu în ultimele șase luni? E ceva ce nu ar fi trebuit să ne preocupe. Adică nu știu de ce, noi ne gândim că ar trebui să fim preocupați de construcția de autostrăzi, de locurile de muncă, de mediu de infrastructură, de sistemul de impozitare și așa mai departe, dar se vorbește foarte mult, cel puțin din, în mediul politic, de abuz în serviciu. Asta pare fi principala problemă. Uh -huh. um, ordonanța 13, dată și după aceea anulată prin Ordonanța 14, manifestații și Curtea Constituțională, care a spus că trebuie stabilit un prag pentru abuzul în serviciu. Cu alte cuvinte, cam cât ai putea să provoci prejudiciul statului în interes propriu prin metode de corupție ca să nu fi căutat de justiție. Și deci, cu alte cuvinte recunoaștem corupția. Da, dar până la un anumit Și legală de... până la un anumit Adică, ei cât să furăm și noi să nu ai, cam care ar fi, cam care ar fi mărunțișul? Am propus de uh, domnul Iordache era amintesc, de 200.000 de lei. Adică 200.000 de lei, e o sumă pe care presupun 200.000 de lei noi. Pe care presupun că oricare dintre voi, ascultătorii noștri, o aveți în sertarul de la bucătărie. Normal. Cine nu ține 2-300.000 de, de lei noi. Mărunțiști, nu? Dacă acum, dacă ne scormonim prin buzunare, uite, am 50 de bani în buzunarul drept, și în stângul, dar nu bag mâna, dar în stângul sigur trebuie să fie vreo 3-400.000 de, de lei. Mărunțiști, mă. Eu nu mă de asta. Da, sigur că da. Hai să vorbim de abuzuri în serviciu e. atunci. Se urmează să fie stabilit un prag, se fac dezbateri, Ministrul Justiției a organizat dezbateri. Întrebând populația, întrebând societatea civilă, mediul din justiție, CSM-ul și așa mai departe, care să fie pragul ăsta pentru abuzul un serviciu? Deci, până unde mergem? Da. Pentru abuzul în serviciu. De la, cât, de la câți bani încolo să fie considerată infracțiune și sub ce bani încolo să fie doar neglijență. Ajutați-ne 0372069599. În 5 minute stăm de vorbă în direct la Europa FM, venim și cu alte detalii. Bye.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 Vă și mai ieftin! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino acum la Altex și ia-ți aragazi intensit, culoare inox, cu patru zone de gătit, gril și rotisor, la numai 999,9 lei! Altex. De două ori diferența la toate produsele! Infecție intimă? Ha! <sus>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 my need for i muzică Europa FM pe aceeași frecvență cu tine Europa. și 43 de minute ascultați Europa FM și vă invităm la dialog 0372 069 599 deschidem liniile și vă oferim posibilitatea să alegeți pragul pentru abuzul în serviciu Speranța că ne ascultă și pe noi cineva și ne bagă în seamă Da chiar ne ascultă Mă rog, întâmplător chiar suntem ascultați. Vă spun asta sigur din feedback-ul pe care îl tot primesc din când în când. Mai bucuros sau mai puțin bucuros? Mai puțin bucuros în general de la cei la care, despre care vorbim. Bun, se discută de ceva vreme despre redefinirea infrac infracțiunii de abuz în serviciu. De ce interesul așa mare din partea politicienilor? Evident, pentru că asta este infracțiunea pe care o comit mulți dintre ei și care îi bagă în pușcării. Pe unii dintre ei. Încă îi mai bagă în pușcării, dar e pe cale de rezolvare și asta. E, ordonanța de Urgență 13 din ianuarie vă amintiți, asta încercat să facă, să desfințeze practic infracțiunea. Prin redefinirea ei în așa manieră încât nu mai era aplicabilă, nu mai avea niciun fel de forță. Scandal, manifestații, după ce ordonanța de urgență a fost retrasă, modificările se fac pe alte căi, va trebui stabilit un prag pentru abuzul în serviciu. Așa a decis Curtea Constituțională, ne convine sau nu, controlată de judecători favorabili puterii sau nu, asta e viața. CCRU a spus că trebuie pus un prag valoric, dar în mărinimia sa... Curtea Constituțională a domnului Valerdoneanu ne-a lăsat pe noi să ne-o facem. Adică uh -huh. ne-a lăsat pe noi să dezbatem cât să fie. Sigur, avem și noi posibilitatea de a spune ceva aici. Se apropie momentul unei decizii. Și despre asta vorbim azi. Cât să fie pragul minim pentru abuzul în serviciu? Adică sub ce prag valoric abuzul în serviciu să nu mai fie considerat infracțiune, ci numai abatere, neglijență, contravenție dacă vreți. Adică, sub ce prag, dacă furi... Cât ai voie să furi? La partid ești considerat om cinstit. <laughs> Și cam fraier. Adică la n-a avut curaj, mă. La... Da, da, da. 0372069599 au fost diverse propuneri. Un leu au propus, s-au strâns semnături, peste 20.000 de semnături pe o petiție. Că la tn zici. Mm -hmm. Un leu. Da. Asta, abuzul un serviciu, un leu. Uh, multe alte asociații au propus salariu minim. Azi, eu care... sunt de acord cu salariul minim, nu sunt de acord cu ideea în sine, Da. că poate să fure. Da, și aici e de discutat. Hai să vedem, să luăm niște telefoane. Sună la 0372 9 9 9, număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Simon e primul la telefon. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, vreți. Salut. Salut! Da. eu uh, muncesc mult, dar nu, nu se leagă, la mine nu se așează, dar eu propun că am auzit și eu care au reușit să strângă ceva în viața lor, ca să nu intre niciodată cum au făcut primul milion. Deci, eu zic să le lăsăm un milion, ca să... Un, mil tot așa e un, vorba. Mi un milion de lei? O, oh, pașă, cât de darnic ești! Un păi, milion de, de lei? A, așa să spune, să nu mă întreb cum am făcut primul milion. Deci să-l lăsăm să-și facă fiecare primul milion și la urmă să întrebăm după aia. Primul milion, hai să-l lăsăm. Deci de la un, așa, de un milion la în marci. sus. Bine, am Simon, înțeleg. să ne lași... Ia, Marcela notează i numărul de telefon că o să sune de la partida acum că o să vrea să-l promoveze pe... <laughs> pe. <laughs> Măcar vicepreședinte, da. nu? <laughs> Simon, îți mulțumim tare mult! Alin, bună dimineața! Bună am, dimineața, dimineața. Bună. dimineața. Ia, zi, Alin. Atâta timp cât abuzul este definit ca infracțiune, nu poate fi vorba de niciun prag. Mm -hmm. Da, da, curtea spune că trebuie. Un prag nu am ce să facem. Acum nu o să intru în argumentația curții constituționale că ne trebuie ore trei să ne lămurim ce vor da, să spună. Ei spun e. trebuie. Răspunsul ar putea fi un leu. Na. Un leu. Un leu e destul. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare firmă privată a face abuz de 200.000 de lei să nu plătească statului? A este evaziune fiscală, nu intră la altceva. Eva nu merge. A, nu se potrivește. Nu merge. Nu, dar sunt abuzuri. Ascultătorul nostru, Alin, ridică o problemă corectă. Pentru că sunt abuzuri care nu sunt cuantificabile. Un funcționar public, de exemplu, așa. refuză să-ți elibereze o adeverință. Uh -huh. Că nu vrea el, uite așa, nu vrea el. E abuz? Și îți, îți provoacă, el, în mod evident, comite un abuz. Deci se comportă abuziv da. față de tine, tu ești un petent. Și îți provoacă prejudicii. Da, îți provoacă un prejudiciu. Care e prejudiciu cuantificabil? Cum demonstrezi ce prejudiciu? Că nu te-ai mai angajat din cauza că nu ți-a dat adeverința respectivă? Cum demonstrezi în instanța asta? Marian e cu noi, bună dimineața! Bună, Marian! Uh, bu bună dimineața! Salut! Eu am o problemă. De exemplu, dacă eu sunt dator la stat cu 10 lei, da. și exact cum a spus vreau să îmi plătesc taxa pentru buletin care este de 5 lei. Da. Nu mi se dă acea uh, chitanță. Da. Păi... Sunt sofer de camion pe extern. Efectiv, dacă eu pun de la patron un litru de motorină, că mi-e dă unde întreabă că ei, tu ei. Suntem măsurați, sunt puse diferite Dispozitive pe camioane Dacă un litru de motorină ai curat Te dă afară Automat nici nu discută Te dă afară, da, stai, te dă afară Dar nu știu dacă te dă în judecată pentru un litru de motorină Asta este răspis baterea ajunge că mă dă afară Și dacă vreau să mă încazesc la firma firma atunci zice că Păi ăla nu-l lăga așa uite. Și... Așa e, așa e. dar nu neapărat un patron te trimite în pușcărie pentru un litru, că s-ar putea să fie bătaia de cap prea mare. Asta este și filozofia Curții Constituționale când spune domnule, trebuie să ne lămurim de la ce prag încolo, nu mai este doar neglijență. Că poate un primar poate comite o neglijență, nu neapărat cu intenție, adică nu comite o infracțiune atunci când semnează niște hârtii pentru că așa vrea el acolo și provoacă un prejudiciu, să zicem, de 1000 de lei. Totuși să trimiți un om în pușcărie pentru o mie de lei, mie mi se pare exagerat. Asta e o glumă cu 1000 mie de lei, nu? Nu, de ce? Se poate întâmpla, asemenează ceva, Iurea, na. Florin, bună dimineața! Bună, Florin! Bună dimineața! Salut! Dragilor, nu pot să mai înțeleg. Trăim într-o țară în care totul este chiar posibil. Mm. Abuzul ăsta în serviciu duce la tot felul de, de, de discuții. Așa ar trebui definit. Dom'le, ce înseamnă abuz în serviciu, ce înseamnă furt? Șpagă. El este definit în lege și e definit foarte bine și presupune o intenție ca să devină infracțiune. Adică Bun, nu domnul e... Dragnea, Domnul da. Dragnea, dacă și-a angajat pe cine și-a angajat prin posturi, cheie, și-a da. făcut un abuz în serviciu, da? da. Bun. Asta timp cât n-a luat niciun bani, abuz în serviciu. Dar dacă a luat bani... Aia sunt diverse infracțiuni, Mită, luare de mită, trafic de influență, și așa mai departe. Corect, Dumneavoastră corect, vă referiți a... acum la un proces care, care este în curs, și în care domnul Dragnea este acuzat că și-a folosit influența pentru a determina da, mă rog, angajarea. Să -a fi condamnat sau mă rog, va fi da. condamnat pentru faptul vedem că a făcut va... un abuz în serviciu, nu pentru că a luat mită, nu pentru că. Da. Nu știm dacă va fi. O să vedem dacă dar, va fi condamnat. Eu zic că nu va fi. Categoric. Nu știu dacă de ce. Funcțional a spus că acest abuz trebuie, trebuie pus un prag. Probabil pragul va fi undeva la 200.000 de lei. Da, va în dosarul fost... respectiv, ca să reamintim ascultătorilor, domnul Liviu Dragnea este acuzat că s-a folosit de influența sa pentru a determina angajarea unor persoane pe bani statului, persoanele respective lucrând însă la partid. Și prejudiciul pentru afacerea asta fiind de 100.000 de lei. Și de acolo s-a remarcat că pragul propus de domnul Iordache pe vremuri de 200.000 de lei îl scutea pe domnul Dragnea de orice problemă. Eh, de aici a fost uh, scandalul. Dar dincolo de paguba în sine, mie în poveste, aia mi se pare îngrozitoare pentru uh, un om politic, în primul rând procedura. Adică dacă este adevărat, dacă se dovedește că e adevărat, eu nu știu ce mai are de căutat un... un... Un personaj în politică să reprezinte cetățenii, unul care în face serenilor. astfel de lucruri. Da, urmează să vedem dacă va fi declarat vinovat sau nu. Mihai, bună dimineața! Bună Salut. dimineața! Salut! Domnilor, exact cum a spus și colegul dinainte, trebuie definit, trebuie calculat și văzut fiecare ce face. Dacă ai furat odată, să zicem că o anumită sumă o înțelegem. Dar dacă ai furat. De mai multe ori aceeași sumă sau diferite sume, deci să începem să ne facem griji, să ne îngrijorăm, să ne punem întrebări. Dar nu înțeleg ce, asta cu furtul odată. Bun, odată că abuzul în serviciu nu e chiar furt- furt, pentru aia sunt alte prevederi în codul penal, dar eu dacă furt. De acord. Dacă odată fur, merge. Odată, odată merge, nu înțeleg. Cum am învățat să nu A, fur niciodată? Este abuz, abuz în serviciu să zicem că ar fi considerat ca și. Da? Așa Pentru că, pur, pentru că da, am să zicem cineva da. Prin diferite metode da. Dar dacă se întâmplă o dată, sunt de acord definim suma Am definit o dată Ok Adică o dată un prejudiciu mai de mare exact, sau cum? Nu sumă. sumă această, Și cât am să zic, fie? Acel prag de Eu știu de minim pe economie Sau o salariu, sumă salariu care să nu înțeles. fie foarte mare Salariul minim pe economie, ok Am înțeles Bine, hai să vorbim și hai cu Costin. Să... Da. Costin, bună dimineața! Salut, Costin! Bună dimineața! Salut! Uh, vreau să vă subiți cu atenție alt aspect. Deci, da. că un cetățean face un prejudiciu, vine un expert și stabilește. Da. Vă barăm o artilă la 200.000 de lei. Da. Stabilește 199.000 de lei. Da. Alt cetățean face un prejudiciu... 200 să mii un leu. Da, deci e. pentru 2 lei. Da. Unde pușcării... o să ai să la pușcărie. Deci Așa e asta E ceva. Nu e a... chiar pentru 2 lei, pentru aș... 2 lei. De mii 2 lei. Aș... Mă, da. diferența dintre cei doi. Așa e asta este problema oricărui prag. Dar ca să fiu în continuare avocatul diavolului vă reamintesc că, de exemplu, la alcoolemie există un prag peste care uh, conducerea sub influența băuturilor alcoolice devine infracțiune. Până la un anumit prag, îți saltă carnetul și îți ia puncte de amendă și contravenție, dar de la un anumit nivel încolo ajungi la pușcărie. Sau mă rog, nu știu, este suspendare, dar oricum ai cazier. Da, hai să ne oprim aici. Vezi păreri diferite. Unii ar pune pragul. Nu, n ar pune jos, nu. sau deloc. Deci nimeni nu vrea un prag ridicat. Ascult primul nostru, ascultător Simon, a fost în glumă, a fost la mișnu. Mm -hmm. Nimeni nu vrea. L-au sunat deja. Prag. Da, <laughs> sunat deja de la. Diciptarea cu <fac> Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa event.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 Crampe musculare? Cărcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticărcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atent selecționate, anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticărcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Reciclează vechitura, protejează stesătura. renunță acum la fierul de călcat vechi și la flanco o primești 30% reducere la toate stațiile de călcat tefal.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 Hranirea exclusiv la sână copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. să îndreaptă vremea de astăzi. Nu mai plouă atât de mult și cresc temperaturile. La începutul zilei vor mai fi ploi pe ari răstrânse în sudul și sud-estul țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 21 și 29 de grade. Vremea se va încălzi și în capitală. Condiții de ploaie mai sunt în prima parte a zilei. Maxima ajunge la 27-28 de grade. Consiliul Suprem de Apărare al Țării se reunește astăzi, începând cu ora 11 la Palatul Cotrocenii. Pe ordinea de zi figurează, printre altele, stabilirea efectivelor pe care armata le poate pune la dispoziție pentru misiuni în afara teritoriului național în anul 2018 și discutarea planului de înzestrare cu tehnică militară în perioada 2017-2026. Este prima ședință a CSAT la care vor participa premierul Mihai Tudose și noii ministri Adrian Susuianul de la Apărare Mihai Hifiorfi. Economie și Ionuț Mișa de la Finanțe. Noua declarație de averea președintelui Camerei Deputaților publicată pe site-ul instituției, Liviu Dragnea a primit anul acesta o mașină BMW X5 de la cumnată și de la nepoți. În ultimul an a vândut și un inumobil din Târgu Măgurele. Cât despre șeful senatului, Călin Popescutăricianu a moștenit, a moștenit două apartamente. Aflăm detalii de la Iorgu Iannuși. În noua declarație de avere aflată pe site-ul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a trecut o mașină BMW X5 fabricată în anul 2009. A primit-o de la cumnată și de la nepoți anul acesta. Aceeași declarație arată că a obținut 220.000 de lei dintr-un contract de închiriere. Prin vânzarea unui teren și a unui imobil din turnul Măgurele a primit 630.000 de lei. Președintele Senatului, Calin Popescu tăriceanu a moștenit anul acesta două apartamente în București din partea mamei. Unul are o suprafață de 110 m2, cel de 149 de metri pătrați. Călin popescu taricianu a acordat 5 împrumuturi, inclusiv colegului din Alde, Daniel Barbu. Polițiștii din Argeș fac în această dimineață peste 30 de percheziții la locuințele unor persoane bănuite de proxenetism. Sunt vizate în total 25 de suspecți. Aceștia sunt bănuiți că începând cu anul 2013 ar fi obligat peste 40 de tinere să se prostitueze în state ale Uniunii Europene. Din această activitate infracțională ar fi obținut peste 1 milion de euro. Mai bine mai târziu decât niciodată, Primăria Capitalei a lansat în sfârșit licitația pentru cele 400 de autobuze noi promise de Gabriela Fire în campania electorală. Anunțul de participare a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice. Contractul este estimat la aproape 510 milioane de lei fără TVA. Primăria capitalei așteaptă oferte pentru achiziția a 320 de autobuze de 12 metri, 50 de autobuze de 10 metri și 30 de autobuze articulate cu burduf de 18 metri. Noile mijloace de transport în comun trebuie să fie model Euro 6 și să fie fabricate de același producător și sub aceeași marcă. Fiecare autobuz trebuie să fie dotat cu aer condiționat, sistem informativ pentru călători, audio și video, tehnologie Wi-Fi, dar și cu sisteme care ar urma să prevină furtul de combustibil. În plus, podeaua trebuie să fie coborâtă pe toată suprafața. Nu se admit treptele, iar echipamentul de numărare a pasagerilor trebuie să funcționeze la o precizie de minimum 99%. Noile autobuze ar urma să fie dotate și cu camere video, atât în interior cât și în exterior. Regimul comunist din Corea de Nord a lansat orele trecute o nouă rachetă balistică, gestul fenianului coincide cu ziua națională a Statelor Unite. Testul a fost realizat în apropierea frontierei cu China, susțin surse militare sudcoreene. Racheta a căzut cel mai probabil în Marea Japoniei, potrivit ministerului Nipona al apărării. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim cu alte informații peste o ora. Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Cristian. Săpunaru a ajuns în cele din urmă alături de Marius Șumudică la Kayseri Sport. Clubul turc anunță transferul fundașului de 33 de ani de la Astra. El s-a plâns recent că nu poate pleca după fostul său antrenor, fiindcă Giurgiu o sumă prea mare în schimbul său. La Kayseri Sport, și i-a mai luat dintre foștii lui elevi pe portarul Silviu Lung Junior și pe Fernando Boldrin. Astra i-a găsit deja în locuitorul lui Săpunaru, a legitimat pe fundașul polonez de 30 de ani, Piotr Ploceac. Ciclistul slovac Peter Sagan a câștigat a treia etapă a atorului franței. Rutierul echipei Bora Hansgrohe a devansat pe australianul Michael Matthews de la Sunweb și pe irlandezul Daniel Martin de la Quickstep. Al optulea, în această rundă, câștigătorul primei etape, britanicul Geraint Thomas de la Sky, păstrează tricoul galben de lider al clasamentului general. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 8 și 4 minute urmează Republica Fantastică România. Eu, înainte să aflați despre ce este vorba, aș oferi trofeul anului, premiul anticu cu coroniță și toate premiile până la locul 10 primăriei din Lugoș pentru știrea din această dimineață. Da, important e orice problemă are soluție, important e să știi unde să o de aceeași prevență cu De 8 și 7 minute, ascultați Europa FM Toată America e în sărbătoare 4 iulie, <laughs> A, ce frumos e ziua lor Așa e. La mulți ani, dacă sunteți Americani și ascultați Europa FM <laughs> La mulți ani din partea noastră Republica fantastica România La Europa FM Primăria din Lugoj, Timiș, promite de ani de zile lugojenilor un strand. Tu caută piesa aia na Lugoșana. Avem soluții, avem valoare. S-a și investit în strandul în aer liber al orașului. El trebuia să fie gata din 2014. Acum, dar e o mică unde, întârziere de 3 unde ani. Unde te așa? Exact. O mică întârziere de 3 ani, ce să mai ai? Cum se mai întâmplă? Lucrările au tot întârziat, dar primăria nu se lasă și e gata de o nouă sforțare care să rezolve această problemă. Vara prinde bine un strand. Orice îi zice, prinde bine ștrand. Bun. În sfârșit, zilele trecute primarul orașului, domnul Francisc Boldea a anunțat lugojeni că a rezolvat problema. Cu strandul. S-a găsit soluția ca ei să meargă la ștrand. O reducere la biletul de intrare la strandul din orașul Maco din Ungaria. E foarte aproape. Înțeleg, trebuie doar să treci granița, să mergi, nu știu, 20 de kilometri și ai ajuns, sau cât sunt până la Maco, uite că nu știu... Și pac, ai ajuns, deci... 25% reducere la bilet. Ia bilet la ștrand, săracule, știi? E o înțelegere a primăriei din Lugos cu cea din Maco, pentru că Lugos și Maco sunt orașe înfrățite. Frate, frate, da ștrandul pe bani. Așa e. Adică, <laughs> nu te înțelegi? Jude. Iată declarația domnului Francisc Boldea citată de ziarul adevărul. Citez, am discutat la Maco de faptul că în perioada în care am fost acolo am văzut zeci de mașini de timiș. Și am cerut primarului dacă tot ne-am înfrățit între cele două orașe, dacă nu se poate să facem un protocol între noi. Conducerea ștrandului și primărie, prin care dacă ai buletin de lugoj, să ai o reducere de 25%, dat fiind faptul că ștrandul aparține de primărie. A declarat, cum spuneam, primarul orașului Lugoș-Francisc lugoj, francisc Boldea. Îți dai seama acum ăștia de prin zonă, Timișoara, Arad, toată bucata aia, da, că își fac buletin de și da, ca să aibă reducere vin. la acolo Da Da. Dar două primar, mă întreb dacă n-ar putea să obțină, că adică nu mai bine se mută cu totul primăria să facă schimb. Să-i mute pe ungurii de la MACO, la Lugos, la primărie și, și să ei dincolo. Pentru că la MACO înțeleg că au de toate. Au ștrand, acolo <laughs> sunt în Ungaria, sunt autostrăzi, e curat, merg lucrurile mai bine. Da, și nu să, vine ungurii, dar să vină ungurii să facă treabă la noi. În România, nu? în Lugos. Așa ar fi. Adică și doi, dacă tot s-a făcut reducere la strand, în Ungaria, nu se poate face reducere și la autostrăzi? la rovinietă, la servicii, că noi nu avem. La noi se dublează. Servicii medicale, dar suntem frați. Noi, românii și ungurii, vezi cum suntem frați? Suntem frați buni. De ștrand. Da, frați de ștrand. Când, Dom'le, când avem nevoie de ceva de la ei, suntem foarte buni frați. E, oferta asta este valabilă până la sfârșitul anului 2017 pentru lugogenii care vor să se ducă la ștrandul Auzi, din Maco. Se pare ciudat ca și... ungurii ne ajută să intrăm la răcoare? A, da, dar, dar, dar și ei o să aibă, o să descopere, când o să iasă ungurii din strand la MAC, o să descopere că nu mai au nici cai, nici haine pe mal. Cu Vlad și George Zafiu la Europa FM. Trebuie să lansăm bătălia sexelor și nu mai știu pe unde e caravana. Uh, Bergambier pe mine, că sigur. La unde e caravana Bergambier Europa FM? În Cluj. <laughs> păi dacă ieri am făcut concurs cu Sighișoara, azi o să fie în Sighișoara. Mâine în toată -a, țara după treabă, da. Dar mâine o să mergem la Mediaș. A fost, fost la Mediaș. A fost la Mediaș. Sigur că da. Ppoi și nu ți-a plăcut, deci să nu toți la Mediaș. Nebunie la Mediaș. Deci dacă sunteți din Mediaș sau din împrejurim, din preajmă, Luca după să notezi, în Sibiu se întâmplă chestia asta. Da. Mediaș și în Sibiu. Trimiteți SMS la 1769 cu tarif normal, scrieți deșteptarea numele vostru și localitatea în care ne ascultați, respectiv Mediaș. Avem nevoie de un domn și o doamnă cel puțin care să se înscrie în concursul nostru, Vlad a pregătit întrebările simple și astea. Astăzi... Puteți câștiga greutatea voastră în bere. Facem asta de când? De, la încep, de pe la mijlocul lunii iunie am dat atâta bere. Trebuie să calculăm câte bere am dat în perioada asta. Destul de multă. Da, da, dacă sunteți din mediaș sau din preajmă, trimiteți SMS la 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea din care sunteți și haideți în concurs. Câștigați greutatea voastră în bere la Europa FM.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 Răcorește-te responsabil Detalii și regulament pe europafm.ro Ha! Eu-l văzusem și mai ieftin Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența vin acum la Altex și ia-ți Aragazi indesit culoare inox Cu patru zone de gătit, grill și rotisor La numai 999,9 lei Altex De două ori diferența La toate produsele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 Extracție cu Mobilul. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. Cumpără uleiul de motor Mobilul de la Lub Expert cu eticheta promoțională din servisiuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobilul, pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consulte detaliile campaniei pe lubexpert.ro.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 Salut! Sunt Cezar Popescu, director de vânzări Boromir. Acum șase ani, alături de Urgent Cargus, am creat o poveste bazată pe încredere, care continuă să fie scrisă zi de zi. Împreună am reușit să găsim cele mai prompte soluții, depășim momentele dificile. Alături de Urgent Cargus, livrăm zilnic bucurie tuturor celor care își doresc momente delicioase. Pentru clienții noștri, am investit în tehnologie și în oameni. Încearcă-ne și tu! Urgent Cargus! La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicile Heiner. Comandă acum de pe EMAG Frigider cu două uși de la Hainer, capacitate 215 litri, în clasă A+, cu rafturi de stiglă și 5 ani garanție la prețul promoțional de doar 699 lei. Heiner.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 El oh, Eu-l văzusem și mai ieftin Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino acum la Altex și iați Combina frigorifică Gorenie Volum total 321 de litri Și clasă energetică A+, la numai 1079,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex De două ori diferența la toate produsele te Doar cu dragoste și două Îngătești la zile frite, Tu trăiești, eu simt că mor Te-nvătam doar cu iubirea Ce ai transformat-o în rom Ce om, om, oh, oh, oh, oh. am cunoscut Erai mai simplu și mai high Ai venit cu un chil de mere Și mai cucerit cu un cear Ce-ai avut se cheamă De ce-mi faci rău cu tine, mă simt titanic Nu te plac pentru popo, poate să fie el balcanic Nu am de unde mai mult zău, am salariu de mecanic N-au no panic te disco, mai retro ca un brisco. Pentru tine merg de stai și până San Diego Eu m-am tu eu ego, colego, înțelegi tip Vreau să construim ceva și nu cu piesele, de lego Or rămâi cu mine, or rămâi cu pe mine. Ști că Vă ca e va nu-mi plac merele Vreau sa fui mea poeva ca la prima vedere hey, hey, hey. Așa am terminat și această poveste De aproape dragoste În care el o iubea pe ea foarte mult Ea îl iubea, dar El tot îi dădea mere Și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere Și cu mamele Că da, îți seama Și S-au despărțit și au trăit nefericit până la 12 <laughs> Rămânem cu, cum se spune, cu Delia și cu că Delia vine la live pe plajă într-una din seriile 27, 28 sau 29 iulie. Intrare liberă! Turul României la Europa FM Cetatea Râșnovului va fi restaurată cu 17 milioane de lei, fonduri nerambursabile. În cea mai mare parte, autoritățile spun că la finalul lucrărilor, planificate pe 3 ani, Obiectivul va deveni mult mai atractiv pentru turiștii români și străini. Cristina Nica știe mai multe. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! dimineața. Într-adevăr, contractul a fost semnat în urmă cu câteva zile, contractul de finanțare, vorbind de peste 16 milioane de lei, fonduri nerambursabile. Această cetate este unul dintre cele mai atractive obiective turistice ale zonei, însă ea a suferit de-a lungul timpului niște modificări asupra cărora administratorii actuali, adică primăria din Râșnov, dorește să revințe, mai exact, cetatea s-a aflat între anii 2000 și 2006 în proprietatea unui cetățean italian, sub a căruia administrație au fost ridicate niște construcții auxiliare care nu aveau de-a face cu nimic din vechea cetate. Proiectul de acum are ca scop desfințarea acestor construcții consolidarea fundațiilor reconstituirea integrală a turnului gotic, și reconstituirea căsuțelor din zona turnului armelor, dar și refacerea parțială a turnului prăbușit. Vor fi și lucrări de amenajare pentru a elimina umiditatea excesivă din anumite încăpeți. Iar după restaurare, în vor exista șase spații pentru expoziții interioare, o zonă de expoziție în aer liber, o zonă de informare turistică și mai multe spații comerciale sau dedicate atelierelor meșteșugărești. Planurile sunt mari, ele se vor întinde pe durata trei ani, dintre care doi ani sunt dedicați construcției și restaurării propriu-zise. Cetatea Râșnov a avut parte de peste 360.000 de vizitatori anul trecut, fiind uh, pe locul 3 în uh, topul obiectivelor turistice căutate ale zonei. Auzi, ne spui da. și când uh, vor lua cu asal dinozaurii cetatea Rășnovului. Da, au o oarecare legătură toate aceste lucrări care s-au făcut în zona, adică în Râșnov, în ultimii ani, s-a deschis o cremalieră, un lift pe plan înclinat care unește drumul principal cu cetatea și tot aici s-a deschis parc un loc în care dinozaurii fac atmosferă pentru cei mici și pentru cei mari. Cert este că toate aceste atracții au reușit să, să aducă foarte mulți vizitatori în zonă. Da, Vlad, vreau să te văd la Vulcan, la Dino Park, acolo. N-ai fost niciodată? Trebuie să sari pe o chestie așa și rupe Vulcanul. Ai, <laughs> <nebunie>. <laughs> Bine, Cristina Nica mulțumim tare mult. 8 și 25 de minute.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 Sune, ține! Ține! bine! am vaca jos de pe acoperiș, cu apucam e țala! Și să mă ascult când eu zic, cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la siceran, Rezistente și durabile. Terra Rosa. Făcute să țină.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 Your sympathy There's nothing you can say Or do for me And I don't Want a miracle You'll never change For no one And I hear your reasons where Where did you sleep Last night And was she De share, și am ascultat I Believe fiesa cu care Vlad a câștigat bătălia noastră de după ora nouă. Azi suntem undeva la anul 1996, dar o să vorbim despre asta după ora nouă și tot după ora nouă avem fiesă nouă de la bere gratis cu Amna. Miță împreună cu Amna vor fi în deșteptarea în studioul Europa FM Și o să ascultăm în premieră piesa Până atunci însă dăm un premiu Greutatea voastră în bere Spuneam mai devreme că dacă sunteți din media și să ne dați un sms Uite că au făcut lucrul ăsta Emilia mai întâi Bună dimineața Bună, Emilia. Bună dimineața Bună Ce faci Emilia? Uite mă distrez cu micuța mea A, Ce Cât are micuța ta? 6 luni mâine Așa să luăm mâine, ce Să dăm, putem să dăm greutatea ei în bere? Hai că vreo două, trei beri? <gânt> okay. Bine, Emilia este din Media și tot de acolo este Horea! Bună dimineața, Ho dimineața Horea! Bună dimineața! Salut, mamă, ce voce are Horea! Bine, cine începe, Emilia sau Horea? Uh, las doamna să aleagă! M ia, alege tu, Emilia! Cine? Tu eu. Încep tu! Care este cel mai mare mamifer...?...?...? terestru. Adică de uscat. Uh, cel mai mare mamifer terestru. Aici. Mare, mare, mare. Elefantul, e un extraordinar. 1 la 0. Da, domnul Horea, care este cel mai mare mamifer care trăiește pe tera. Adică P și în apă, în oceane și în Dacă ma... balen alba, dacă mă înțelegi ce alba, vreau alba, să spun. Este 1 la 1 spectaculos. Ce am avut Emilia, care este originea soldaților din Garda Papală. Elveție. Bravo, Emilia. Horea. În antichitate, grupul de cavalerici de elită, denumit Companioni reprezentau garda cărui mare rege, macedonean. Ha? Alexandru cel Mare. Extraordinar. De, de te la se... ce te-ai prins? Te -ai <laughs> spui Macedon. Da. Anne. Emilia, cine este tatăl cavalerului Jedi Luke Skywalker din seria Războiul Stelelor? Eu... Războiul stelelor Cine-i lui Luke Skywalker? Tăticul Darth Vader da. Anakin Skywalker Eu cred că este Yo'i Vader. Yo Vader Horea, dacă răspunzi, ai luat Berica Nu Fii atent, Horea Cum îl cheamă pe comandantul navei spațiale Enterprise Din serialul Star Trek Engage Um, Tot ioi. Luc Picard. Așa, John. Emilia, Io. te pupăm. Ora, Ia uite cine apreciază premiul din bătălia sexelor. Ora, bine. ai luat greutatea ta în Mersi frumos. Emilia, îți mulțumim! Mulțumesc, mulțumim! La mulți pentru micuța ta! Horea, câte kilograme ai? 105! Moa, ce treabă! A tre -a. Nene, bravo, bravo! Gata, se închide fabrica! <grijă> Alimentul îi Noi îi mănânca, îți spun eu că se bucură să-ți ofere premiul asta. Horea a câștigat în dimineața asta -a -a. În batalia sexelor, greutatea lui în bere. Vei primi premiul în caravana Bergambier, European care ajunge mâine în mediaș. Da? Să acum acolo, da, acolo în piața da, cu Nelucoposul. Da, da. O să fie multă gălăgie. Bine, ora fiu acolo. Din noastră. Bravo! 8 și 38 de minute. Fia uitați, domnul Vlad. Sper că apreciați. Treabă, treabă! Thing. Could you be loved? Bob Marley la Europa FM, 8 și 41 de minute, vă reamintim, după nouă bere gratis și Amna, piesă nouă, în yeah. deșteptarea. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Cum e dragostea? Cum e dragostea se numește, o ascultăm integral după ora noua. Europa FM da, asociația care reprezintă producătorii de polistiren din România ne-a trimis o somație uh -huh. prin avocat. Așa se poartă. După materialul nostru referitor la placarea blocurilor cu polistiren în România, la înveloparea blocurilor. Care e somația? somația? este așa. Suntem soma să retragem, citez informațiile defăimătoare și false în ceea ce privește polistirenul expandat. Am încheiat citatul. Care ar fi acestea? Avocatul asociației Denumită Romanian Manufacturers of Expanded Polystyrene. Spune că a găsit un articol într-un ziar britanic care susține că la blocul Grenfell din Londra, care a ars dramatic în urmă cu câteva săptămâni, a fost folosit un material diferit de polistirenul expandat, și anume poliizocianurat. Ceea ce este desigur cu totul altceva, și suntem fericiți să facem precizarea necesară. Am căutat în somația de la avocatul asociației și pasajul în care se precizează că nu e niciun risc pentru blocurile placate cu polistiren din România, Asta nu pot lua foc, că de fapt asta ne interesează ca nespecialiști, Asta era sensul materialului, adică să vedem dacă articolul nostru e cumva eronat în esență, pe fond, nu doar ca formă. N-am găsit însă acest pasaj. Ba chiar ce să vezi, Asociația Producătorilor de Polistiren Expandat din România spune în aceeași somație și citesc din nou, precizăm că materia primă folosită pentru plăcile de polistiren expandat din țara noastră, se înțelege, este importată și companiile producătoare își asumă răspunderea pentru procesul de ignifugare care se realizează în baza unor standarde bine definite. Uh -huh. Deci somăm gazetarii, dar... Nu ne asumăm răspunderea asta rezultă de aici. Acum, noi nici nu ne îndoim aici la deșteptarea că standardele sunt respectate fără abatere în România. Adică țara noastră, clar. știm, e recunoscută pentru respectarea standardelor. Chiar noi avem o rubrică zilnică, Republica Fantastică România, în care doar despre respectarea standardelor vorbim practic de 5 ani încoace, zi de zi. Cu succes. Dar am reținut asta că e important, că Asociația Producătorilor de Polistiren din România, care ne somează numele industriei, să nu mai vorbim urât despre polistiren, nu și asumă și aceste standarde de ignifugare. Spune că e treaba fiecărui producător în parte. E foarte încurajator, uh -huh. nu? Bun, să ne reamintim încă ceva despre anveloparea blocurilor și placarea lor cu polistiren expandată în România. Există o instituție care trebuie să verifice calitatea lucrărilor executate și respectarea standardelor, inclusiv cele de ignifugare, Inspectoratul de Stat pentru Construcții. Ei bine, ISC a făcut anul trecut 1200 de controle care au vizat și lucrări de anvelopare a blocurilor. În doar 5 cazuri din 1200 s-au luat probe de polistiren pus pe clădiri. 5! Adică 0,41% din cazuri. nu e chiar relevant, Nu? Să mai spunem uh, și asta, că după incendiul devastator de la blocul londonez, care a ucis 70 de oameni, presa britanică a descoperit că jumătate din sutele de blocuri examinate într-un studiu de risc la incendiu picaseră testuri respectiv. Jumătate! În Marea Britanie. Dar, în România, cum spuneam, standardele de ignifugare sunt cu siguranță respectate. Noi nu avem nicio emoție, nu avem nicio problemă, n am avut incendii devastatoare în țara asta, adică cel puțin de la colectiv încoace n-a mai fost nimic. Da. Deci nu se la... poate întâmpla nimic. Nu se poate no. întâmpla. Sau, sau, mai știi? De exemplu, în noiembrie 2015, chiar unul dintre membrii Asociației Producătorilor de polistiren în România declara într-o întâlnire cu presa care a fost relatată la vremea respectivă, că pe piața autohtonă domină polistirenul neconform că 80% din materialul utilizat nu se încadrează în standard. asta spunea un membru al acestei asociații, ROEMPS, nu știu ce. Foarte interesant, nu-i așa? Una peste alta, noi credem că e bine că am primit această somație și e bine că știm acum că există o asociație română a producătorilor de polistiren expandat care se pune pe blocuri. Că dacă, doamne ferește, se întâmplă vreo tragedie și în România cu vreun incendiu din trăsta devastator, știm cu cine trebuie să vorbim. Desigur, primii care ar avea dreptul să pună atunci întrebări nu vor mai putea face. Distriptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM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 și 49. Avem idei în București. O știre oarecum utilitară, care ar putea să intereseze unii bucurești. În primăria capitalei loc 135.000 de lei pentru proiecte comunitare inițiate de cetățeni. Ce în asta. E vorba de proiecte formate, mă rog, oferite de grupuri formate din minimum trei persoane, care nu sunt constituite juridic. Deci trei prieteni, deci da? noi trei aici am putea iniția mm -hmm. exact. un proiect de asta. Suma totală, cum ziceam, 135.000 de lei, care va fi împărțită unui număr de maximum 15 proiecte. Fiecare proiect selectat primește maximum 9.000 de lei. Ce fel de proiecte pot fi depuse? Care vizează activități culturale și comunitare, care se includă prioritățile cartierului și diverse practici culturale. De exemplu, un proiect despre cum să înveți să spargi semințe mai eficient în fața blocului. Asta definește cartierul și... Să asta. accesul la spațiile publice, să reducă barierele și birocrația. Aici o să fie foarte multe proiecte, sunt convins. Proiecte care cuprind ateliere, expoziții, proiecții de film, cursuri, prezentări, activități sportive, închiderea străzilor în weekend pentru diverse activități comunitare, precum competiții sportive. Pe mine mă miră intervenția asta cu închiderea străzilor. Da. Sincer, că adică eu am auzit în campania electorală că nu o să mai facem chestii de în București. Eu nu știu de ce ești așa surprins, dar nu-i nicio schimbare. În timpul săptămânii străzile sunt închise din cauza traficului, da. în weekend sunt închise pentru că se face ceva pe străzile respective. E, asta este 135.000 de lei pentru proiecte comunitare. Mie mi se pare o idee foarte bună și sper să fim invitați ca cetățeni ai Bucureștiului să decidem și în privința modului în care se cheltuiește bugetul acestui oraș. E, mai e până acolo. Eu până în alta de bani ăștia aș lua niște spray-uri de la să mai dăm de țănțari în București. Da, înscrierea proiectelor începe miercuri și urmează să se încheie pe 1 august. by the wreck machine, I knew he must have been about 70. Big, and strong. Playing my favorite song. And I could tell it would be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me. Yeah, me. Singing.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 Love, love, love. Next we're moving on It was with me, yeah, me And we'll be moving on and singing that same old song Yeah, with me, singing și 54 de minute. Ascultați Europa FM, Vlad, dacă mai devreme am dat greutatea în bere, Bergambier, pentru unul din ascultătorii Europa FM în bătălia sexelor, 105 litri de bere. După ora nu avem bere gratis. Aha, deci, logic. toată emisiunea de astăzi e pe bază de bere. Mm -hmm.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 Detox. Fumarosep Detox. Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emoliera mucoasei bucale și faringiene irritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ești la volan și ai centura de siguranță. La fel, și creditul divers de la BCR are o centură de siguranță atașată. România are nevoie de oameni cu încredere în ei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 Ioana Brusul capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-ați găsit la știri. ANM a ridicat avertizările cod portocaliu și cod galben de ploi abundente mai devreme decât era prevăzut inițial. Atenționările erau în vigoare până la 10 în această dimineață. De altfel, se îndreaptă vremea, nu mai plouă atât de mult și cresc temperaturile. Doar la începutul zilei vor mai fi ploi pe arii răstrânse în sudul și sud-estul țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 21 și 29 de grade. Vremea se va încălzi și în capitală, condiții de ploaie mai sunt în prima. Aparta zilei, maxima ajunge azi la 27-28 de grade. Bilanții su după ploile torențiale din București și Ilfov, peste 80 de situații de urgență generate de ploile torențiale s-au înregistrat în capitală și în județul Ilfov, oamenii au cerut să le fie scoasă apa din locuințe sau de pe carosabil, anunță inspectoratul pentru o de urgență. O ascultăm pe Elena Tudor. 500 de pompieri sunt pregătiți în continuare să intervină în caz de nevoie. Vestea bună este că Administrația Națională de Meteorologie a ridicat avertizările de ploi abundente chiar de la 8 și jumătate în această dimineață, în condițiile în care inițial codul portocaliu și cel galben erau în vigoare până la ora 10. Potrivit unui bilanț al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, începând de ieri de la ora 10, au fost înregistrate 81 de situații de urgență generate de aversele care au avut caracter torențial. În capitală, prin sistemul de canalizare scurs o cantitate uriașă de apă. Potrivit Apanova, debitul maxim a fost de aproape 125 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media anuală a debitului oltului este de 119 metri cubi pe secundă. Mai multe străzi au fost inundate, au fost canalizări care au refulat, iar pietonii s-au descurcat cu greu să ajungă de pe un trotuar pe altul. Rovinietă mai scumpă de astăzi, Compania Națională de Drumuri anunță scumpirea rovinietelor pentru vehiculele destinate transportului de persoane categoria G, cu mai mult de 9 locuri pe scaune și maximum 23 de locuri. Începând de astăzi, 4 iulie, se dublează tariful rovinietei valabilă o zi de la 2 la 4 euro, inclusiv TVA. Prima reacție a procurorului general al României după ce inspecția judiciară a anunțat că începe controle privind deficiența procurorilor șef de la DNA și de la parchetul general Codruța Chioveși și Augustin Lazar. Verificările sunt făcute la sesizarea ministrului justiției. Augustin Lazar a declarat în această dimineață că deocamdată nu a fost anunțat oficial că activitatea sa la conducerea ministerului public este controlată. Nu mă tem de nimic, ministerul public este o instituție puternică, echilibrată, care își face datoria în conformitate cu legea, a spus procurorul General. Nu am primit nicio o științare oficială. Următoarea întrebare, vă rog. Cum e cu Justiției de a fi din nou verificată? Ministrul Justiției are dreptul să ceară o asemenea verificare. Altă întrebare, mă vă rog. de ceva? Ce nu mă tem de nimic. De Ministrul Public este o instituție puternică, mai ales că este ziua Justiției. Vă pot spune că este o instituție echilibrată care își face datoria în conformitate cu legea. Prin verificarea activității DNA nu se dorește decât discreditarea instituției care se ocupă de lupta împotriva corupției, a comentat Augustin Lazar. Există un bruiaj, un zgomot mediatic deosebit de interesat care ar vrea să găsească vulnerabilitățile unei instituții de elită a Ministerului Public. DNA este o structură de elită a Ministerului Public în care Uniunea Europeană a investit bani mulți și DNA își va clarifica în zilele imediat următoarele toate problemele pe care le are. Scandalul este în jur, este produs, de, nu dezinteresat, de anumite canale media, evident că avantajează pe cei care vă doresc oprirea luptei anticorupție. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ieri că a cerut inspecției judiciare din cadrul CSM să verifice activitatea managerială la DNA și la parchetul instanței supreme, unde, spune el, de 10 ani nu au mai fost făcute evaluări. 4 iulie, americanii sunt astăzi în sărbătoare, se împlinesc 241 de ani de la declararea independenței. Într-un mesaj video, ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klem, susține că prioritatea țării sale rămâne promovarea securității, democrației și a statului de drept, punctând relația specială cu România. Anul acesta, celebrăm două decenii de parteneriat strategic între România și Statele Unite, recent reconfirmat în mod ferm de președintele Trump și președintele Iohannis la Casa Albă. Privind spre viitor, vom colabora pentru a consolida acest parteneriat strategic în toate dimensiunile sale. Prioritățile noastre rămân promovarea securității, a democrației, a statului de drept și a prosperității. Vă să sărbătorim alături de noi Ziua Independenței Statelor Unite. La recepția de 4 iulie, găzuită de Ambasada Americii de la București, sunt așteptați președintele Claus Iohannis și premierul Mihai Tudose. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Toate cele trei românce care au jucat ieri la Wimbledon au trecut de runda inaugurală. Cea mai importantă performanță a aparținut Anei Bogdan care a reușit a doua sa victorie într-un turneu de Grand Slam. 6-4-6-2 cu chinezoica Ingingduan, Duan. Acceptată în premieră direct pe tabloul principal al unei asemenea competiții, Ana Bogdan în numărul 115 WTA, și-a asigurat un premiu de 65.000 de euro. Ea Eu o va înfrunta în continuare pe Caroline Garcia, cap de serie numărul 21. Irina Camelia Begoa a o cu același scor 6-4-6-2 pe britanica Naomi Brody și va juca mai departe cu croata Ana Coniuch, locul 29 mondial. Simona Halep spune că a trecut peste eșecul din finala Open-ului Franței, dar admite că a avut emoții înaintea meciului cu Marina Erakovici, câștigat cu 6-4-6-1. Următoarea sa adversară va fi brazilianca Beatriz Hadad Maia. Astăzi vor mai debuta la Wimbledon Sorana Cârstea și Monica Niculescu. Singurul reprezentant al României în competiția de simplu masculin de la All England Club, Marius Copil a fost eliminat de germanul Peter Gojovczyk numărul 140 ATP la capătul a patru seturi. A fost și o mare surpriză. Stan Wawrinka numărul 3 mondial a fost învins de un jucător rus în vârstă de 21 de ani debutant la Wimbledon, Danil Medvedev. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Vlad, continuăm? Știi că ți că vom continua cu bere gratis. Evident. Auzi, vrei să fie draft sau la sticlă? Cum preferi? Draftul e foarte bun. Hmm. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM Europa 9 și 7 minute Vă propunem o piesă nou-nouță E o premieră, se numește Ce e dragostea? De la bere gratis cu Amna Miță Bună dimineața, bună dimineața. Amna, bună dimineața nața, nața, nața. Bine la Europa o, mă, Ce poftă mi-a făcut ăsta cu draftul ăla <laughs> Băi, cam dimineața tu trebuie să mergi tu ești obișnuit că mergi în caravana a Bergambier din când în când. Da, vineri o să mă gândesc la Vlad. <laughs> când am mai intrat acolo... Și împreună o să ne gândim la live pe plajă, dar vorbim despre asta după ce ascultăm piesa. Eu sunt nerăbdător să ascultă piesa. Ce e dragostea? Cum da? e dragostea? Cum, Cum, Cum e dragostea? Cu cine am făcut-o? Sunt foarte mulți compozitori. Adică, zine, dă-ne um... măcar 20 dintre ei. <laughs> deci, colegul meu de la Tobe, Marian, Așa? Uh, chitaristul, uh, meme, eu și textul mi-aparține mie. Textul Miță, el. Mihai. A, Miță, Mihai și Georgescu. Da, aia e bine. Liana are și ea vreo contribuție? Da. Oh, e bun atunci. Hai să ascultăm. Păi Cum după crezi Ea dragă, vine și te leagă încet Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o din mie două mi și am calculat la ia e toate la pătrat și mm în -hmm, -hmm. lumea tot insistă că dragostea există în noi -l! -l! și totuși a te lasă acum singura acasă Umblat. o viață întreagă de ochiat citeți-ne drept eu am rămas cu alea tot umblat o viață întreagă de ochiat sau n-am de ce nu te opine. Asta <laughs> da, da, era în da. nu? Da, <laughs> da. Da. Și cu ocazia asta ai chemat-o peamna Amna să te dea. Să-ți de de Mai Apropo de de ochi, vreau să spun că am filmat videoclipul care se va lansa astăzi la ora 15 și... Am rămas impresionat de faptul că din orice uh, unghii de filmare Amna este foarte frumoasă. Wow, este atât de, de o cuvântul meu. Am lucrat cu foarte mulți artiști da. de-a lungul... Uh, hai să nu zic carierei, că sună Radu Beligan. De-a lungul experienței muzicale. Și uh, foarte, foarte, foarte rar mi s-a dat ocazia să filmez cu cineva pe care îl filmez și pur și simplu arată bine oricum... Mulțumesc că e make-up-ul. Mi se profită de faptul că Eliana... Lucrează la Radion paralel cu în aceeași noi. perioadă. Exact, și atunci poate să facă Da, da, am venit cu fiimea, Marta. A venit Teoda, Teodora. <laughs> și soțul meu e pe hol. Ai, el <laughs> da, e soțul da, tău. Da, da, da. Bine că m-ai spus. <laughs> Bine, cum, cum v-ați gândit? Cum v-ați împrietenit? Cum v-ați combinat -am, pentru Am văzut o pe preamna de mai multă vreme așa în piața muzicală și am zis, uite, cu ea trebuie să facem la un dat un duet și s-a nimerit piesa. Da, iar mm -hmm. eu îmi doream foarte mult această colaborare și s-a întâmplat exact când nu mă mai așteptam mă am bucura foarte tare când a venit piesa, pentru că sună foarte, foarte bine și sperăm să fie primit așa cum se cuvine toată lumea. Bere să o să aducă piesa asta la live pe plajă. Oh. Noi avem spectacole la celebre pe 27, 28 și 29 iulie, practic la final de lună pe plaja dintre Venus și Saturn. Intrarea este liberă, vă reamintesc lucrul ăsta. Viși cu piesa Bere asta va fi acolo, da? așa, și cred că eu voi fi trei zile acolo, că nu știu, nu știu cum <laughs> o să plec de acolo. Deci, bine, aici și ce vedea, adică poți să vii și ca spectator, nu ne să urci pe scena live. Păi oricum. nu, de urcat vor urca pe 28. Dar prin zona coborârii acolo s-ar putea să mai vin cu doi prieteni. <laughs> și cu Vlad. Și cu Vlad. 3. Vlad așteaptă și el momentul cu... Obligatoriu, da. da. Partenerii da. noștri vor asigura... Te luăm în naționala noastră. Da, aș vrea să joc pe un post de libero, dacă se poate. Va trebui să te gândești un pic. Partenerii, prietenii de care vorbește sunt, vorbește, sunt Gabi Balin și păi, păi libero da. avem nevoie. portar avem atacant avem și avem ne trebuie un Cineva fundaș. Cineva la defensivă, da. da. Cineva care să apere. Da. Nu știu ce să, să, să zic. Poate, va da. fi greu, va fi da. greu. Bine, Amna, bere mi miță, mulțumesc la înseamnă la la, m -a m -a la, 15 de la 15 pe, la 15, pe canalul la gratis. Uh, nu, pe canalul Ah, ok. Pe canalul Ok, uite noutăți. La Bernard, gratis pe canal curge bere, să știi. Da. Am înțeles. Rưuri, rưuri. aurii. Am întrebat-o pe Teodora mai devreme cum e piesa și am încercat să i zic, spune-i ștu e na soală, nu prea, e așa și așa. Și ce mai a răspuns Teodora? Apropiate de și tu de microfon și spune că ce mai răspuns? Cum e piesa lutată? Mi-e pe toate ce compune, tătică. A. Zdrimei dragoste. Da, foarte frumos. să fie un tic generos astăzi pentru declarația asta. Da, am luat o la mine, merge la mult.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 Pentru cei peste 18 ani La EMAG este săptămâna Prin de reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicele Electrolux comandă de pe EMAG, pachet promoțional de incorporabile din inox format din cuptor electric Capacitate 74 litri plus plită pe gaz cu aprindere electrică Arzător wok, grătare din fontă și 5 ani garanție la 1749 lei EMAG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 If you be my bodyguard, I can be your long lost pal I can call you Betty, and Betty when you call me, you can call me out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 If you'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you daddy And daddy when you call me speak language, holds no currency, he is a foreign man, he is surrounded by the sound, the sound, cattle in the marketplace, scatterlings and oranges, he looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity, he says amen, hallelujah, if you will be my bodyguard, I can be your lost power. Call me all, Paul Simon, 9 și 25 de minute. Vă reamintim în doar câteva minute o să vă rugăm să votați și să ne ajutați să ascultăm o piesă din 1996, așa cum am stabilit încă de ieri. Știre Bravo! Raid Arafat, medicor român de origine palestiniană, a fost plasat în top 100 cei mai influenți arabi din lume, publicat de o revistă care se numește Arabian Business. Raid Arafat este pe locul 14. Acum, revista asta este parte a grupului media ITP care deține este 80 de titluri de publicații site-uri și alte operațiuni media în Orientul Mijlociu și în India, deci activează pe o piață de vreo 2 miliarde de oameni. Uh -huh. A fost un proces de selecție acolo în care a vizat vreo mie de candidați aceștia au fost evaluați pe baza impactului pe care activitatea lor îl are asupra publicului. Raed Arafat este menționat pe locul 14, cum spuneam, în top, cei mai influenți, top 100 cei mai influenți arabi din lume, cu următoarea descriere. Raed Arafat, medicul de origine palestiniană, specializat în terapie intensivă, a ieșit în evidență atunci când a creat și a finanțat personal serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare SMURT din România, în care locuiește. Impactul pe care l-a avut acest serviciu i-a adus cetățenia română și propunerea de a prelua postul de subsecretar de stat în Ministerul Sănătății pentru a continua dezvoltarea asistenței medicale de urgență în România. Bun, Raida Rafat este secretar de stat, a fost și ministru al sănătății la un moment dat și, într-adevăr, Smurda a apărut prin faptul că domnia sa a cumpărat la un dat o mașină de, se zicea, pe undeva da. prin Mureș, prin înainte de 90. Povestea este 90. fabuloasă și da. puteți reasculta și revedea cumva în emisiunea registrată de Andreesca la radio, cu Andreesca în care domnul Redar Arafat a fost invitat. Da, l-am sunat și a răspuns, așa cum face domnul ministru când îl sună presa. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Felicitări în primul rând pentru menționarea asta, dar cum se face așa numai pe locul 14 Așteptam să fiți mai sus, poate că nu contăm noi, că dumneavoastră contați. În primul rând a fost o surpriză pentru mine, cum a fost și când au citit-o alții. Eu nu da. știam de acest lucru, doar un, un coleg a găsit acest articol când a ieșit și mi l-a trimis că uite ce a apărut pe net. Da. Deci, pentru mine, în final, influență, dacă este calculată pe impactul asupra comunității și pe respectul comunității față de persoană respectivă sau cât la apreciază eu, pentru mine asta normal că mă onorează că și o uh -huh. clasificare, uh -huh. dar pentru mine cred că dacă am ajuns unde suntem acum cu smurdul, pentru că începuturile erau ceva și după care ce s-a întâmplat pe plan național era o altă etapă, care s-au implicat foarte mult în ea, dacă la începuturi era voluntariat, era într-adevăr partea că m-am implicat personal, normal că să se răspândească pe țara aici a venit sprijinul din toate părțile, și peste tot a fost vorbă de echipă, pentru că o singură persoană nu poate să facă, poate să fie un catalizator în dezvoltarea unui sistem, dar un sistem se dezvoltă prin echipele și prin oamenii care lucrează în el și care cred în el. Și cred că noi asta am reușit în România. Uh -huh. De fapt, am reușit să demonstrăm că dacă vrem se poate și dacă avem condițiile să facem ceva, putem să dezvoltăm un sistem de care să fim mândri și care să fie arătat cu degetul în sens pozitiv alți. Da cred că sunteți singurul sau primul funcționar public pentru care în sprijină căruia și oamenii să manifesteze, asta este un lucru care cel puțin a surprins jurnaliștii care nu erau obișnuiți să vadă așa ceva. S-a întâmplat în 2012, dacă mi aduc duc aminte bine, sau în 2013. V-aș întreba ce vă face respect... ce credeți dumneavoastră că vă face respectată România, dar și ce vă face contestat. Ce argumente au contestatari dacă ne uităm la sprijin și la aprecierea populației, eu cred că, în primul rând, a fost modul în care mi-am făcut treaba. Eu, indiferent ce zic constatarii, în final, eu mi-am dedicat timpul să fac un sistem și să dezvolt un sistem împreună cu colegii care să fie în serviciul populației. Și cred că omul de rând știe foarte bine momentul în care cineva face ceva pentru el. Deci asta este cel mai important lucru. Nu l-am dezvoltat acest sistem nici în prima zi când l-am început, că să iasă arafat în față. Nici nu mă gândeam în primul rând că va fi așa o amploare pentru sistemul smurt sau sistemul de urgență. Eu atunci am vrut să fac o echipă de terapie intensivă care să iasă să salveze vieți unde viețile erau pierdute cu zile pentru că nu aveam cu ce să-i salvăm în stradă. După care modul în care s-a dezvoltat sistemul, asta a venit de la sine și, bineînțeles, a fost fiecare oportunitate folosită de mine și de colegii că să avansăm mai departe. Și cred că populația știe acest lucru. Uh -huh. Pentru că nu a fost o chestie de colectat fonduri de colectat, bani de făcut profit. Eu personal, lucrând chiar primi 8 ani total voluntar, pentru că nu aveam voie să fiu angajat în perioada respectivă, între 90 și 98, când am primit cetățenia, Într-adevăr am trăit pe banii moșteniți de la tatăl meu și n-am avut salariu, doar că eram recunoscut în spital că cel care coordonează urgență, în primii trei ani eram rezident și plăteam atunci taxa de școlarizare, dar eu am primit salariu și am devenit angajat avia 98. Și mi-au venit momente în care voiam că să plec și să părăsesc această idee pentru că erau foarte multe împotriviri. Acum contestatarii, Că și peste tot nu pot să ai oameni care să, să creadă sau să fie ok cu tine tot, pentru că nu este normal. Întotdeauna ai oameni care au altă viziune și ai oameni care au altă viziune și o apără și oameni care au credință care vreau, vor să te atace pentru că faci ceva. Eu cred că contestatarii și cei care spun că nu e bine ce s-a făcut mai mult văd problemă din altă prismă. Prismă de afaceri, prismă de a face bani pe sistem, prismă că sistemul, uh, hai să zicem, a evoluat într-un sens în care, poate în alte țări, văzând că alții fac bani pe aceste sisteme și sunt sisteme comerciale, de ce în România să nu fie așa? Și asta a fost, de fapt, miza în anul 2011-2012, când a fost scandalul, era liberalizarea sistemului de urgență. Uh -huh. Și totuși, când vin oameni la noi, și recent am avut vizitatori foarte importanti din afară, Sistemul este văzut ca un termen de referință pentru alte țări și este recomandat de organisme internaționale să fie luat în considerare ca model pentru alte țări. Recent chiar Banca Mondială am avut o delegație foarte înaltă de acolo și ei recomandă că o bună practică și inclusiv OMS-ul recomandă că bună practică ce s-a întâmplat în România. Încă o dată. Da. Este normal să avem oameni care vin cu alte păreri Este normal să preluăm părerile bune Este normal să vedem critică în sens constructiv Dacă se poate și dacă este critică constructivă Orice sistem este perfectibil Dar noi am ajuns aici, cum am zis înainte Datorită sprijinului încrederii Care au dat-o oameni pe parcursul anilor Inclusiv politicieni care au sprijinit la un moment Și au identificat o oportunitate Și acest lucru trebuie să-l recunoaștem să ajungem cu România unde suntem. Acum, ce da. e greu este să păstrăm treaba unde suntem uh -huh. și să nu o stricăm. Asta, cred că, este sarcina cea mai grea care este în mâna noastră. Da, presupun că știți că românii or să vă facă la un moment dat statuie, așa cum i-au făcut și lui Carol Davila, da? fondatorul școlii de medicină, eu, și care, eu... ce să vezi, a, a organizat serviciul de ambulanțe în timpul războiului de independență a României. Dar întrebarea mea pentru dumneavoastră este când vă hotărâs să intrați totuși în politică? Cu nu, am zis că nu și eu cred că fac o politică limitată, care este politică omului de rând, politică pacientului prin sistemul de urgență. Și cred că la asta mă pricep și am zis-o de mai multe ori și vi o zic acum și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Cred că uh, nu vreau să ajung la faza în care să evoluez peste nivelul competenței. Eu cam știu până unde trebuie să mă opresc și unde pot să dau randamentul maxim. Bine, asta este momentul în care pot să fac casă. Bine, vă mulțumim foarte frumos Eu pentru intervenția. Foarte. În deșteptarea a fost ministrul Raed Arafat ca să și explic. Carol Davila era italian și a venit în România și a fondat școala de medicină și a organizat serviciul de ambulanță. Și are o statuie și uh, mă rog, e foarte respectat. Dumnezeu, asta e. Cred că s-ar putea să-l mai mult.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicule Hainer. Comandă acum de pe EMAG Frigider cu două uși de la Hainer, capacitate 215 litri, clasă A+, cu rafturi de stiglă și 5 ani garanție la prețul promoțional de doar 699 lei. Hainer.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 Acu să vede meseriașul Pui oglinda să te vezi tu la bărbierit Dar să o vezi și pe nevastăta la duș Păi <laughs> baia ca meseriașii cu Brico Depot Ia-ți cabina de duși Atena la doar 324 de lei Brico Depot, prețuri mici în fiecare zi Ocean.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 The shape of you. 9 și 43 de minute Ed Sheeran a fost la Europa FM, pe desfășurătorul meu, scrie Marilena 1996, și am crezut inițial că scrie Macarena 96. <laughs> că atunci a lansat Macarena. Marilena 1996, cum scrie leam, știi, pe bancă la școală. Exact, dar ca să descifrăm ce se întâmplă aici, pentru cei care ne-au ascultat ieri sau nu ne-au ascultat, ultimul telefon din batalia noastră muzicală a fost de la Marilena, care a stabilit ca anul de astăzi să fie 1996. Marilena, îți mulțumim tare mult Și te invităm să ne mai suni Ori de câte ori ne batem în hituri În deșteptarea O să o facem și astăzi Am ales două piese din 96 Ziotul pe ta, Tracy Chapman Give me reason. Așa de play. am că ești DJ, știi că eu zic Tracy Chapman și intre ea. Ah, Give me your reason. reason Tracy Chapman propunerea lui Vlad 0372 069 599. sunați chiar în momentul ăsta și ori alegeți pieta lui Vlad, ori alegeți capodopera asta de la Selindion. Because You Love Me se numește. Ambele piese sunt lansate în 1996, ambele piese au avut succes peste tot în lume. Știm, e foarte greu să alegeți, dar totuși piesa de la Seltselindion e mai tare. Ce ai făcut, mă? Bun, și <laughs> să reamintim și regula. Cel care dă votul decisiv alege anul pentru, pentru mine. mâine. Uh -huh. Hai să vedem. Ștefan e cu noi. Bună dimineața, Ștefan! Salut! Da, bună ziua. Salut, Tracy Chapman sau aia. Selindion. Selin perfect. Închide și notează numărul. Saib <laughs> că ne-a sunat Marilena. Bună dimineața. Bună. Măi, Hai, Marilena. Alo. Marilena, bună dimineața, n-ați tot eu sunt de ei. Aha, zis, voi nu mă lăsați nici să lucrez la serviciu. A zis sunt din nou când e nevoie, uite ca am sunat. Ia cu cine? Uh, Trebuie să începem? Cu, uh, cu, George, cu Mulțumesc. George. Mulțumesc, Mulțumesc. Mulțumesc Marilena. Uh, vreau să fiu corectă. Vreau să fiu corectă. Eram nu cu Vlad, astăzi timp cu tine. Mulțumesc tare Pui mult. Și treci de la mine, la George, halul ăsta. Da, trecere <laughs> foarte ușoară. Da, Corina e cu noi. Corina, bună dimineața. Corina, bună! Dimineața. Îți amintesc că dacă votezi Selin Dion în dimineața asta, tu decizi da. nu pentru mâine. Am, de am decis că because you love me Selin Dion. Am Dion. <laughs> e 3 la 0. Corina, mâine în ce an mergem? Uh, mâine, mâine, mâine uh, 85. 85. 85 să fie! Mulțumim! Mulțumim Mulțumesc pentru telefoane! Nu mai bine! For all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made the true. hiturilor a câștigat Selin Dion în această dimineață, respectiv eu da. cu 3 la 0 Mulțumim tare <laughs> mult pentru spun. telefoane Corina a ales mâine 1985 așa că mâine o să alegem două piese din 1985 Să vorbim acum despre viitorul imediat Compania aeriană Viva Colombia ea în calcul eliminarea tuturor scaunelor din avioanele sale deci urmează ca pasagerii să stea în picioare pe toată durata zborului o să fie Varice Airlines. La Varice Airlines, da. să da. fie ca în autobuz. O să stea lumea înghesuită ca în autobuz, o să pe lumea. Dar deschide, doamne, geamul ăla, puțin că murim aici. Ea. Deci zim că e o glumă și că nu e pe bune. O să mai lase asta. de scaun, o să rămână șase scaune alea, o să fie business class. Șase scaune, unele peste celălalt. Da, de la debarca, să stai tot așa cum va în picioare. Da. Compania își propune să vândă, evident, mai multe bilete. Angajații, deci compania nu o să mai fie constrânsă de numărul locurilor. Și proiectul va începe în 2018, anunță Viva Colombia. Fondatorul promite că prețurile vor fi mult mai mici. Citez ce zice William Shaw, CEO la... Asta Viva Colombia, citat de Știle Pro TV, spune așa Chiar în aceste momente există oameni care ar vrea să stea în picioare pe întreaga durata zborului Ei sunt interesați de absolut orice care le-ar putea face vacanța mai ieftină Îi pasă cuiva dacă are un sistem de distracții în avion pentru o oră de zbor? Îi pasă cuiva dacă nu stă pe o podea din marmură sau dacă nu primește alune gratis? Așa mai departe. Bun, Asta da, este... mie Eu cred că ar fi putut să se inspire din uh, perioada comunistă, când se circula destul de dificil la și noi. Pe sau, sau, din, da, sau din trenurile care merg acum la mare. Da. Dar pe scară s-ar putea circula și cu avion dacă zboară puțin mai jos, te legi un pic, <laughs> ai și ventilație naturală, îți pune o cască și niște ochelari. Și care e problema? O să ne punem să zburăm și pe aripi. Să întindem mâinile, așa, să ajutăm la portanță. Pentru o reducere de la bilet, dar Auză, să știți da, că acum, să și împingem la avion, că la noi se poartă. să mai întâmplă. Da. Hai, cine ajută să împingem avionul, să-l scoatem de aici? Da, acum, bun, lăsând glumele deoparte, mi-e teamă că ăsta este viitorul, să știți. asta este viitorul. Deja sunt companii care au brevetat scaune pentru un picioare. Știu că sună aperant, dar așa sunt sunt Doar scaune. de sprijin. Știi cum arată, știți cum arată? Arată ca niște ș de șei de bicicletă puse pe două picioare, așa pe podea, prinse în podea și cu un soi de spătar. Deci te așezi pe șa și poți să te sprijini uh, pe bune. Sunt brevetate. Și există încercarea în 2010, Ryanair, compania asta care a inventat conceptul low cost, a încercat să introducă scaune de stat în picioare. De deci șeile astea cu spătar. Păi na, dar reușit încă. Nu li s-a aprobat ideea. Tot această companie... Sper că nu mă înșel, dar a existat, sau există o companie locos care a încercat să taxeze accesul la toaletă. Să fie acces la toaletă, să pui fisă, cum pui în oraș unde te duci undeva și pui fisă, să fie și aici la fel. Bine, din de, de aia asta este, de igienică. Da, viitor. Am văzut un, o tentativă de asta de brevetare de un soi de cușete de zbor, încă o dată, fără niciun fel de glume. Paturi suprapuse. Și mergi la orizontală. Mai degrabă așa. Îți oferă posibilitatea să și așa lumea vrea să se întindă și atunci intri, ești transportat cum erau transportați sclavii când erau aduși din Africa în America de Nord, puși pe paturi și nu se mai ridicau de acolo. Așa și aici, Și pus pe pat casardelele, știi? În straturi. Eu cred că dacă mai lăsăm puțin emisiunea, puteam să te gândești la molle, poți să mergi și în mâini. Da, nu se practic noi nu mai nu putem să spunem, noi nu mai călătorim cu avionul. Suntem transportați. Ca vitele este îngrozitor ce 9 se întâmplă. și 55 de minute ne oprim aici. Domnul Dinu vine și vă povestește și lucruri frumoase astăzi. Numai bine, Toate bărerea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Tot ce e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burte și de baloneri, fiisteți. Ia un digest forte Dicex forte, super digestiv pentru super digestie. Digex forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. The